Ковалі-ремісники виготовляли козацькі шаблі, палаші і прості кінчаті ножів в похідних кузнях. Майже кожен тязьминський січовик був озброєний мушкетом або пістолем, шаблею або ножем. Кістяком тязьминської січі – 1200 козаків, шабельних, кінних – 900, пішмих – 300, селян, здібних до зброї – 1800, міщан – ремісників – 80, циган – 300. Для залучення загонів Холодного Яру та загонів Тясменської Січі в травні місяці року 1767-го в Рибальській церкві Хутора Ясківці у самісінькім березі Тясмена відбулася Чорна Рада. Отамани загонів, Вусач, Артем Кудеяр, Роман Золовський від сербів, Бромир від міщан з одної сторони. Йосип Шелест, Іван Лазаренко, Панас Воронич з другої. Вирішили захопити містечко Медведівку і з'єднатися. На тій раді одностайно назначили отаманом тіх Йосипа Шелеста. В кінці травня, в день середа, року 1767-го, загони тясменських луговиків облягли містечко Медведівку. Всі шляхи і підступи до нього було перекрито. Володарці замку княгині Ользі Яблуновській-Дамковецькій надіслано писані пункти «Не чинити борони», «Видати уніанського суддця Єсінського, «Старосту містечка пана Хтоменка», «Польського підкомісара Аготіна, «Каноніка Збаржського», «Осауліву коменданта замку Зарицького», «Гарнізону реєстровиків», «Загону конфедератчиків» та «Варті інквізитора» на майдані містечка зложити зброю і чекати нас. За ослушання вся кара впаде на голови онних, упом'янутих. На ультиматум володарка містечка відповіла зухвало Подяблі дяблів кожному курдюк холопський, банете прокляті, побачте бажані скутки. Лайдаки псякрегай дамацька, на диби, на палі, на шибениці всеньких. Віват, панове, до лави, до звитяги, на бога, панове. Підударить збонів, всіх церков містечка в неділю вранці. 1767-го під владою княгині Яблуновської гарнізон і окремі загони кинулись на тясненецьких луговиків. Бій почався за містечком на полі у старовинної могили. Реєстровці тіснили луговиків на захід до Жидівського кладовища і навмисно відходили туди. Не збагнувши того, комендант Зарицький одержавши наказ княгині шаблями знищувати до єдиного чоловіка, відірвавшися Окремим загоном увігнався в саме кладовище, а з глибоких вузвозів з чотирьох сторін кладовища на загін хоробрих вдарило сотні влучних пострілів. Весь загін там же загинув, лишивши луговикам коней і зброю. Княгиня без кінноти повернула назад до містечка. Ті хвилини з'явився страшний козак Максим з загоном запорозьких козаків, які виїхали з Мотренівського монастиря на підмогу луговикам. В Запорозці порубав оборонців містечка, зненацка скочили до міста і в притул стріли відступаючий загін княгині. В княжім стані місцеві козаки впізнали страшного козака. Хто-то чи невмисне, зляку, закричав несамовито «страшний Максим». Від того слова стійні ряди замкового гарнізону затремтіли, побігли на всі боки, шукаючи порятунку, та було пізно. Ніхто і ніщо не врятувало приречених на загибель. Небільші цю княгиню, царство її душі небесне, там заарканили. Старшину Хоменка живцем схопили. Решту страхами посікли. За запорожцями в містечко повалили валками холодноярці, боговики. В містечку знялась пальба ружейна, дитячий та жіночий березк. До другого дня не вщухали пісні захмелівших козаків, це було в день недільний 26 травня 1767 року. 27 травня в понеділок року 1767 в містечку Медведівка відновилася служба Божія по всіх церквах. Службу правили чинці. Правилося велике погребіння убієнних та замордованих святих духівників інквізитором. В обідню пору того ж дня відбувся суд над козацьким старшиною польським підкомісаром містечка Аготиним інквізитором Ясинським та Усаулами. У цьому місці на звороті сторінки тим самим почерком було зроблено запис. «Дати почитати Сашкові, десь він тут, у з матнею до землі. Маскарад, вмитю щасливить усіх, виведе до сонця, обіцяв зайти. Не зайшов, гординя, а кажуть з народом. Народ, знають вони, який він? Не знають. Кліє жарина, може, й кліє, та не так, як вони думають. Роздмухують, поведуть під нові мечі, як і тоді було, а от Сергій пе, може, щось і зрозумів би, та далеко. У Євангелії сказано ми живемо не для себе і помираємо не для себе. Я помру для себе. Хотів би, Несила, читаю літопис, і думка в мене одна ворочається значна вельми. Її б обмислити з усіх боків. «І провести?» – Олег відклав рукопис. Зі звалища нахапаного в університеті непотребу просмоктувалися струмінці якихось знань, які повисали хмарками з догадів. «Гіріново», – як сказав чорний, – «ми вчили свою історію». Це ж саме тоді, в кінці століття, студенти кидали університети і йшли в народ готувати його до повстання. На Україні вони тулялися в околицях Чигирина, Лазаревці. Росіяни, а також ті, яких привернули до себе, там біля черина тліє жарина. Їхні діди розтоптали той вогонь, а тепер онуки хотіли погріти руки біля нього, набратися від нього звитяги. Скрутні долі. Така Росія. Завжди і в цьому. А вже й нащадків тих, які запалювали холодноярський вогонь, не було на світі. Витоптали, вистинули, повивозили на Сибір, на Слобожанщину. А хто такий Сергій Пе? Може, Подолинський зі Львова? Був такий. Антонович, Драгоманов, Подолинський. Здається, вони називали себе...